Шість. ЗЛОДІЙ і ПОЛЬ СЕРНІН. ЧАС дрібку, часу. Благаю, пані. Я втретє стану смиреним. Хоча спалив усі борги. Прошу, допоможіть. Я ремісник, кравець, купіть мені розум за крихту часу. Це вигідна пропозиція. Мілія відбивається від натовпу часових жебраків. Дехто з них оголені, як той перший, дехто не відрізняється від звичайних перехожих на проспекті, декотрі натягнули маски або каптури. Але всіх їх об'єднує одна спільна риса – голод і віччя в очах. Вони штовхаються, аби дістатися до неї, а заплутане кільце їхніх тіл невпинно стискається. У середині Мєлі прокидаються автономні захисні гоголі. Треба вибиратися звідси, поки я себе не викрила. Вона відштовхує одного жебрака, іншого таранить плечем. Вони падають і зникають у місцеві кінцівок. Мєлі намагаються протиснутися, та жебрак, що опинився на землі, хапає її за ногу. Вона падає, боляче вдарившись ліктем об асфальт, її горло стискає чиясь рука і хтось сичить їй на вухо. Віддай час, чужинська суко, бо навіть воскресителі тебе докупи не зберуть. Рятуйте. кричить вона. В очах темніє, а у скрунях починає стукати. Прокидається метакортекс, приглушує біль, уповільнює час і пробуджує решту її систем. Це ж так просто розкидати скажене кодло, як купу ганчіркових ляльок. здіймається вітер. Горло вивільняється. Хтось репетує, і на агорі чути відлуння тупоту митушливих ніг. Мілі розплющує очі. У повітрі на висоті двох метрів левітує чоловік у чорному та сріблястому. У нього ідеально відполіровані туфлі, а в руках ціпок. Навколо нього танцює живий вітер. Хвилями розходиться тепловий бриш із специфічним озоновим запахом бойового утилітарного туману. У них тут такого не повинно бути, думає Мілі. Руки, зроблені з теплової мли нещаслених нанітів, невидима структура яких є ніби продовженням кінцівок чоловіка у чорному, притискають жебраків у масках до землі. Інші голодранці кидаються на навтюки за межі агори, де перетворюються на розмитті плями геволоту та розчиняються у натовпі. «Ваме все добре?» – запитує чоловік дивним хрипким голосом. Він опускається на землю поряд зміїлі. Черевики з різким цоканням вступають на мармур. Його голова повністю захищена полірованою металевою маскою. Мієлі майже впевнена, що це кванточкова бульбашка. Чоловік протягує її руку в білій рукавиці. Мієлі хапається за неї і дозволяє допомогти їй підвестися. Цадик. Клас. У базі даних соборності, яку вона вивчала по дорозі, містилися скупі деталі про месників облієта. Вони діяли вже близько двох десятиліть і, певна річ, мали доступ до позамарсіанських технологій. Васильєви Агенти-розвідники Соборності, які співпрацюють з місцевими гогольпіратами, підозрюють, що цадики якось пов'язані з колонією Зоку, що була заснована на Марсі після протокольної війни. «Усе гаразд», – відповідає Мілі, просто трохи шокована. «Боже, боже», – вривається пергонен, – «а це хто такий? Невже принц на білому коні?» «Стулипелько і з'ясуй, як мені уникнути викриття». Давайте виберемося за гори до прибуття журналістів, пропонує цадик, протягуючи Мієлі руку. На її поди вони й тремтять ноги, тож вона приймає запрошення і дозволяє відвести себе назад у тінь вишневих дерев і галас невідступного проспекту. Вони тут не одні. Навколо гуляють туристи, які спостерігали за виставою, але цадик робить жест рукою, і Мієлі розуміє, що вони знов у режимі приватності. Дякую. каже вона. Журналісти. «Так, вони пильно спостерігають за огорами, як і ми. А ще, як ви могли переконатися, жебраки, які теж чатують на легку здобич». Він вказує ціпком на повалених нападників у масках. «Що з ними тепер буде?» Цедик знизує плечима. «Залежить від того, що вирішить голос. Скоріше за все, дострокова або понастрокова смиренність. Хоча це те, що і так на них чекало». В його лункому баритонові звучить дивна сердита нотка. «Боюся, це ціна, яку ми платимо за все те хороше, що у нас є». Він знімає капелюха і вклоняється. «Утім, де мої манери?» «Джентельмен», – такий мене псевдонім, – до ваших послуг. «Сподіваюся, ваш день остаточно не зіпсований». «Та він з тобою фліртує», – каже пергонен. «Їй-богу, фліртує». «Звичайно ж ні, у нього немає обличчя». Мілі відчуває лоскіт, а це означає, що садик її сканує. Він не зможе зламати шарів камуфляжу під геволотом. Але сам цей факт слугує нагадуванням, що в аборигенів є не тільки луки та стріли. Я теж не маю обличчя, але мене це ніколи не зупиняло. Облиш, що мені робити? Я не можу під'єднатися до біолінку злодія, поки цадик мене сканує. Він же доброчинець. Попроси про допомогу. Не виходь з ролі, дуриндо. Спробуй для різноманітності побути люб'язною. Міліна натужно сміхається, намагаючись зміркувати, що сказала б у цій ситуації пересічна туристка з поясу астероїдів. Ви поліціян, так? Сисадмін. Щось типу того. Я загубила свого друга. Коли наскочили ці... Тепер не знаю, де він. Скоже, корабель має рацію. Злодій не єдиний, хто може гратися соціальною інженерією. А, розумію. Ви, певно, не знаєте, як скористатися співпам'яттю, щоб надіслати повідомлення? Ви не синхронізували геволоти для встановлення знаходження? Звичайно ж ні. Це неприпустимо. Смиренні митники... Суворо пильнують, аби були вимкнені позамарсіанські технології, але при цьому ніколи не розяснюють, як користуватися нашими. Ми просто збиралися оглянути місцеві пам'ятки, каже Мілі. Скажімо, Олімпійський палац або поїхати на полювання на фобоїв. Ось як ми зробимо, каже джентльмен. Давайте переглянемо пам'ять Агори. Ловіть. Мілі накриває несподіване відчуття, ніби вона нарешті згадала слово, що крутилося в голові. Вона пригадує, як бачила агору зверху в неймовірних деталях, пам'ятає кожне обличчя в натовпі. У неї є чіткий спогад про те, як злодій пробіг горою. «Ох!» – вигукує джентльмен. Від нього неочікувано надходить запит Гевелоту про стирання цієї реакції. Міелі приймає запит, бо метакортекс усе одно збереже цей спогад. Вона додає його до закладок, щоб переглянути пізніше. Цікаво. «Що я можу зробити? Так це трохи обійти правила» або допомогти вам у пошуках. Ми, цадики, маємо деякі особливі привилеї. Він відкручує на балдашник ціпка. Звідти випурхує схожа на мильну бульбашку крихітна сфера утилітарного туману. Вона зависає у повітрі поряд зміялі і починає світитися. Це має спрацювати. Просто йдіть за світлячком, і він приведе вас до друга. Дякую. Посте. Просто тримайтеся подалі від неприємностей. Цадик торкається крисів капелюха, його оточує тепловий серпанок, і здіймає месника в повітря. «Бачиш, не так уже й складно, правда?» – підсумовує пергонен. «Вибачте, кажу я, навіть гадки немає, про кого ви говорите. Я блокую геволот-запит садівника. Принаймні, мені так здається. Інтерфейс гостєвого геволоту не призначений для обробки всіх тонкощів повсякденної взаємодії жителів облієта. Він має можливість перемикати лише базові налаштування». Від повної відкритості до абсолютної приватності. Я маю невиразний спогад про справжнє відчуття приватності. Порівняно з ним, це все одно, що мати монохромний зір. Дизайнери твого тіла, мабуть, надихалися тією самою кінозіркою, каже садівник. Ти схожий на хлопця, який приходив сюди з дівчиною. Такою симпатичною. Я повільно спускаюся з робота. Чого ти туди заліз? З питає він. Хотів краще роздивитися ігрову дошку, відповідаю. Я, так би мовити, ігровий ентузіаст. Я струшую бруд з Це ви доглядаєте тут за квітами. Красиво. Я. Він усміхається і просовує великі пальці під лямки комбінезону. Руки Роки праці. Це завжди було місцем для закоханих. Сам я застарий для такого. Кілька періодів у тілі смиренного віднаджують від таких думок. Однак я з радістю доглядаю парк заради молоді. Ви тут у справах? Саме так. Помітно. В такі місця туристи не заходять. Схоже, твоїй дівчині тут теж до вподоби. Ви про кого? Які дівчині? А, -а, а У тіні одного з більших роботів стоїть Мєлі. Над її головою ширяє гід світлячок. Привіт, любий, каже вона. У мене всередині все стискається в очікуванні занурення в геєну. Але вона просто посміхається крижаним усміхом. Ти загубилася? Питаю. Мені тебе бракувало. Я підморгую садівникові. Залишено я вас наодинці, молодята. Був радий знайомству. Каже садівник і увімкнувши розмиття, зникає серед понівечених роботів. «Знаєш», – починає Мєллін, – «хтось колись сказав, що збирається поводитись професійно». «Я можу пояснити. Я навіть не стигаю помітити удар, тільки відчуваю несподіване влучання в ніс, точно розраховане для заподіяння максимального болю без пошкодження кістки. Мене відкидає до робота». Наступна серія ударів ногами, які ледь не прибивають мене до нього, спустошує легені підпалює сонячне сплетіння. Насамкінець прилітає кілька ударів кісточками по вилицях і останній у щилипу. Навіть вірне своїм жорстоким налаштуванням моє тіло здається і відправляє мене в десоціацію, наче я спостерігаю за надприродно швидкими рухами мілі зі сторони. «Ось тобі професійний підхід», – стичить вона. «У нашому котоворті ми б так довго не панькалися». «Дякую», – хапаю ротом повітря, що не натиснула на кнопку пекла. «Тільки тому, що ти щось знайшов». У неї з'являється відсторонений погляд, який означає, що вона сканує мою короткострокову пам'ять. Дай но сюди. Мілі простягає руку, і я віддаю їй годинник. Вона задумливо підкидає його кілька разів. Гаразд, піднімайся, поговоримо про це пізніше. Огляд пам'яток закінчено. Я знаю, що ти надумав викрасти його в мене, каже вона, коли ми сідаємо в павукеп, щоб повернутися до готелю. У Мієлі на обличчі проступає захоплення, коли висовуються телескопічні діамантові ноги каретоподібного таксі і піднімають нас на дахи лабіринту. Невже? Так, тепер я розпізнаю ці твої імпульси. Ти двічі надурив мене своїми трюками та більше не вийде. Вибачає рефлекторно. Гадаю, для мене це виклик. Я потираю розбити обличчя. Скільки часу треба цьому тілу для загоєння? Стільки, скільки мені заманеться. Вона відхиляється назад. «Що ти такого знайшов у цій справі? У крадіжках?» Це про інстинкт, хочу я сказати. Це як займатися коханням. Це про, щоб стати чимось більшим. Це мистецтво. Але вона не розуміє. Тому я повторю старий жарт. Це про турботу про чужу власність. Я роблю її своєю власністю, щоб гідно про неї потурбуватися. Мілі замовкає і дивиться на краєвид за вікном, що стрімко змінюється. Готель – це розташований неподалік від станції планерів, Масивний будинок, де ми розмістилися після спуску на бобовому стеблі. У нашому розпорядженні опинилися великі, вражаючі дорогі кімнати на передостанньому поверсі. Однак, як на мене, недостатньо розкішні. Із прикрас тільки лаконічні візерунки та скляні поверхні від ксантійських дизайнерів. Принаймні в номері є фабрикатор, і я можу перевдягнутися. Але Емілі не дає мені такої можливості. Вона вказує на стілець біля столика напроти балкона. «Сідай». Вона викликає годинник на стіл. «Розповідай, що в ім'я темного чоловіка сталося на агорі?» Мілі стискає і розтискає пальцем. Я нервово ковтаю. «Ну, гаразд, я побачив себе». Вона піднімає брови. Це був неспогад. Принаймні, не такий, як на кораблі. Швидше за все, якийсь геволод-конструкт, оскільки його бачили інші люди. Він привів мене до парку. Тож, очевидно, ми на правильному шляху. «Можливо». Тобі не спало, на думку, розповісти про це мені? Чи існує тепер, бодай, одна причина випускати тебе з поля зору? Чи, може, варто порадити моєму наймачеві зняти шовкові рукавиці та попрацювати з твоїм мозком напряму? Усе сталося раптово. Я придивляюся до годинника. На ньому відблискує сонячне світло, і я помічаю гравіювання на корпусі. Це було щось особисте. Вона хапає мою голову неймовірно сильними пальцями і повертає до себе. В її нерухомих зелених очах палає людь. Поки ми в цій справі разом, нічого особистого бути не може. Второпав. Якщо мені буде треба, ти розповіси мені кожен свій дитячий спогад. Кожну фантазію під час мастурбації. Кожен підлітковий конфуз. Усе ясно. Мені цікаво. Вкрадливо і обережно кажу я. Чи є щось, що впливає на твій професіоналізм? Нагадаю, що це не я облажався із втечею з в'язниці. Саме завдяки мені ми вирвалися. Мілі розтискає пальці і відвертається до вікна. Я встаю, йду до фабрикатора за випивкою і виготовляю королівський коньяк, не пропонуючи їй приєднатися. Тоді знову повертаюся до вивчення годинника. На ньому в квадраті 7х7 зображені знаки Зодіаку, Марс Венере і інші, яких я не розпізнаю. Під сіткою квадрата є курсивний напис Полю з любов'ю від раймонди. А ще нижче, шрифтом Коперплейт, уже знайоме слово «Тібірменіль». Можеш пошукати інформацію за цими словами, шепочує пергонен. Сподіваюся, ми поговоримо безмордобою. Згода. Та не битиму я тебе, відповідає корабель. У мене є лазери. Подивлюся, що можна знайти. І то не характерно лаконічний. І не дивно. У мене горить обличчя, і я переконую себе, що це тільки від кон'яку. Отже, починає Мілі, поговоримо про річ, яку ти вкрав. Знайшов. Як скажеш. Вона роздивляється годинник. Розкажи про нього. Інформація з запам'яті облієта явно застаріла. У неї безбарвний голос частина мене, незважаючи на небезпеку, хоче пробити цю крижану ополонку, аби побачити, наскільки вона глибока це годинник пристрій, що зберігає час як квантову валюту у форматі стійких непідробних квантових станів, які не можна скопіювати. Він вимірює час, протягом якого громадянин Облієта існує в базовому людському тілі. А ще надає зашифрований канал доступу до екзопам'яті. Дуже особиста річ. Гадаєш, він був твоїм? Це його ми шукали? Можливо. Але де бракує? Без публічного ключа Гевулоту в мозку годинник марний сам по собі. Мієлі постукає по годиннику нігтям. Ясно. Ось як це працює. Екзопам'ять зберігає дані. Всі дані, які збираю, блієт. Стан середовища, почуття, думки. Геть усе. Гевулот у реальному часі відслідковує... Хто до чого може мати доступ? Це не просто одна пара публічних приватних ключів. Це неймовірно складна ієрархія. Дерево вузлів, де кожна голка може бути розблокована винятково кореневим вузлом. При зустрічі з кимось ви домовляєтеся, чим можна ділитися, що про вас можна дізнатися і хто що пам'ятатиме після взаємодії. Звучить доволі складно. Так і є. Марсіани мають для цього спеціальний орган. Я стукаю пальцем по голові. Почуття приватності. Вони відчувають, чим можна ділитися, що є приватним, а що ні. Крім того, у них є так зване співпригадування, здатність ділитися спогадами з іншими за допомогою обміну відповідними ключами. У нас є з тобою модифікація для немовлят. Вони надають гостям жорстко обмежені крихти екзопам'яті та інтерфейс до неї. Тонкощі гейволоту нам недоступні, але навіщо їм це? Я знизую плечима, переважно через історичні причини. Хоча про події після колапсу відомо небагато, існує загальноприйнята версія. Хтось привіз на Марс мільярд гоголів для приватного проєкту тереформування, а потім це і хтось назвався королем. Через якийсь час гоголі повстали. Зрештою, наявність системи Геволуту, головна причина, чому Соборність досі не зжерла це місце. Надто складно все розшифровувати. Так, ви двоє слухайте, вривається пергонен. Вибачте за затримку, не хотіла вас перебивати. Символи на годиннику астрологічні. Така послідовність з'являється тільки в одному джерелі в Театрі пам'яті Джуліо Каміло. Це окультна система доби відродження. А тібермініль замок у Франції. Ось деталі. Вона нейтриноканалом надсилає спайм. Мілі кидає на нього погляд і залишає витати в повітрі між нами. Супер. каже вона. І що це все означає? Я насуплююся. Гадки не маю. Але припускаю, що усе необхідне. Міститься в моїй старій екзопам'яті. І тепер нам треба з'ясувати, як отримати до неї доступ. Мабуть, треба знову стати Полем Серніном, хай би ким він був. Я підливаю собі трохи коньяку. Як думаєш, де твоє попереднє тіло? Може він, ти, забрав його із собою, коли покинув Марс? І в чому сенс цих позначок? Може, і забрав. А щодо позначок, навіть не знаю. Я завжди був схильним до театральності. Жодних спогадів щодо них. Нічого не клацає. Я відчуваю легке невдоволення своїм колишнім «я». Якого біса треба було все так ускладнювати? Але відповідь очевидна, щоб секрети залишалися секретами. І сховати їх усередині інших секретів – хрестоматійний спосіб зробити це. А грубою силою не вдасться зламати годинник, щоб отримати доступ до твоїх спогадів. Можемо використати потужності перганен, аби ні. Є три речі, які місцеві вміють робити найкраще Це вино, шоколад і криптографія. Але. Я піднімаю вказівний палець. Гевелот можна вкрасти. Система занадто складна, проте не ідеальна. Іноді достатньо поділитися правильними даними з правильною особою у правильний час, щоб запустити цілі каскади гілок гавелоту. Соціальна інженерія, так би мовити. У тебе що, всі ідеї тільки про пограбування? Що тут скажеш? Це обсесія, хмурюся я. Принаймні, ми маємо відправну точку. Колись тут у мене була пасія. Утім, нам потрібні відповідні інструменти для зламу геволоту. Ба більше, з таким обскубаним інтерфейсом, який нам сучили, навіть це буде спробою відімкнути замок цеглиною в темряві. Гадаю, час попросити твого роботодавця сконтактувати нас із Гогольпіратами. піратами Чому ти вирішив, що? Ой, та годі тобі. Твій замовник із Соборності, це ясно як день. Може, якийсь потужний копіклан хоче вислужитися перед засновниками. Він, воно, вони... Хай там, як вони себе тепер називають, має контакт з місцевими піратами, бо Соборність – це їхній головний клієнт. Я зітхаю. Я з ними раніше не перетинався. Але якщо хочеш викопати скарб, то треба бути готовою замастити руки. Мій ліскрещує руки на грудях. Гаразд, каже вона. Нагадаю, для глухих. Ставити запитання або робити висновки про нашого спільного благодійника не дуже розумно і шкідливо для здоров'я. В її голосі відлуння іронія на слові благодійник. У будь якому разі перед нами три завдання перше, дізнатися, чому ти залишив собі годинник, друге спробувати знайти твій труп, третє, сконтактувати з тими нечисленними людьми на планеті, чия аморальність перевершує твою. Подивлюся, що можна зробити для виконання третього завдання. Тим часом ми з пергонен попрацюємо над першим, а друге ми залишимо на потім, коли дізнаємося більше. Вона піднімається з крісла і прямує до виходу. Стривай, Слухай, мені шкода, що я втік. Це лише рефлекс. Я не забув про свій борг. Зрозумій. Для мене все це трохи незвично. Мілі дивиться на мене, цинічно посміхається, але не каже ні слова. У моїй професії головною є навичка не надто зациклюватися на минулому. Якщо ми працюватимемо разом, то сподіваюся, ти теж цього навчишся. Я усміхаюсь. Я мало коли вибачаюся або попадаюся. Тож, вважай, що тобі пощастило. Знаєш, каже Мілі, як вчиняють зі злодіями там, звідки я родом, вона вишкіряється. Ми наповнюємо їхні легені синтетичною біомасою для підтримання життєдіяльності, а тоді викидаємо назовні. У них лускають очі, закипає кров, але вони залишаються живими ще кілька годин. Мілі бере зі стола мою склянку і забирає з собою. Тож вважай, що тобі пощастило. Гнів змушує Міелі почуватися диво бадьорою Злісна злодія – це чисте і незамутнене почуття. Дуже довго її гнів був притлумленим і замкненим на собі. Але цей добротний спрямований назовні. Вона глибоко дихає і крукує кімнатою, деякий час насолоджуючись відчуттям боротьби з гравітацією. Потім вона залпом ковтає залишки випивки злодія, і це ідеальний контрапункт до її емоцій. Гострота, що переходить у теплоту. Раптом її накриває почуття провини. Я знову дозволила йому дістати мене покидьок. Мілі відпускає склянку в повітрі і лається, коли та падає на підлогу. Їй дуже некомфортно в кімнаті. Вона занадто двомірна, а сила тяжіння нагадує про в'язницю. Але тут принаймні відчувається легкий аромат троянд. Він надовго запам'ятає твою розповідь про вакуум, каже Пергонен. Молодчина. Я не проти, аби він думав, що я дика варварка. Хоча тепер я й сама почуваюся такою. Мілі піднімає склянку. «А тепер, будь ласка, залиш мене у тиші та спокої. Мені треба поговорити з пелегріні. Упевнена, що будеш в нормі?» «Я це вже проходила, пам'ятаєш? Ми приперлися на Венеру з протилежного кінця сонячної системи, щоб побачитися з цією сукою. Гадаю, маленьку подорож у власній голові я якось дужею. Так тримати мала. І перглен замовкає. Мілі лягає на ліжко, заплющує очі і уявляє храм». Він розташований в тіні гори Кунапіпі – щитового вулкана, який височіє над базальтовою рівниною. Скеляста поверхня вкрита тонким шаром свинцю і телуру, сконденсованих з металевих випарів, що піднімаються з каньйонів і борозен, де температура перевищує 700 градусів за Кельвіном. Храм постає як кам'яна тінь – об'єкт вищої розмірності з дивною геометрією. Міелі йде чорним коридором, що несподівано закінчується величезною улоговиною, Яку перетинають кам'яні мости під неможливими кутами. Але вона проходила цей лабіринт раніше, тому не слідує за металевими квітковими дороговказами. У центрі лабіринту є вісь, маленька закапсульована сингулярність, що витає у циліндричній западині, наче застигла в падінні зірка. Тут живе богиня. Мілі пам'ятає, як почувалася у фізичному світі наприкінці своєї подорожі, стиснута щільним квантскафандром притиснута нещадною гравітацією з виснаженими від отоми ногами й руками. «Мілі», – промовляє богиня, – «як приємно бачити тебе тут». У цьому місці богиня має напрочуд людяний вигляд, що сильно контрастує з її божественними епіфаніями. На її обличчі, шиї і в куточках очей проступають зморшки. «Дай, ну, роздивитися, де ти?» «А, Марс? Ну, звичайно. Я завжди любила Марс». «Гадаю, треба буде зберегти це місце, коли ми досягнемо великої спільної мети». Вона прибирає пасма волосся, що ламіє. Знаєш, я б хотіла, щоб ти іноді приходила сюди без якоїсь нагальної потреби. У мене є час для всіх, хто мені служить. А чому б і ні? Мене безмежно багато. Я припустилася помилки, каже Мійлі. Дозволила злодіїві втекти від мене. Я була неуважною. Таке більше не повториться. Пелегріні здіймає брови. Позволь продивитися твої спогади. Ага, але ти ж його знайшла і досягла певних успіхів. Дитя моє, тобі не обов'язково приходити на сповідь після кожної маленької невдачі або незначних перешкод на шляху. Я тобі довіряю. Ти добре мені служила. Отже, що тобі потрібно? Злодіїві необхідні інструменти, аби вкрасти те, що тут називають гвулотом. Він вважає, що на Марсі є агенти Соборності, які можуть допомогти, тому хоче сконтактувати з ними. Пелегрійні на мить зупиняє погляд на яскравій точці на осі. Доволі простий запит за звичних обставин. Вони б беззаперечно підкрилися моїй печатці. Однак я не можу безпосередньо брати участь у цій операції. Я надав всю необхідну інформацію і контакти, але тобі самій доведеться вести з ними перемовини. Це Васильєви. З ними можуть виникнути неприємності. Симпатичні хлопці. І вони про це знають. Зрозуміло. Так чи інакше, я надішлю все необхідне на твій милий кораблик. Я задоволена твоїм прогресом. І не хвилюйся через невдачі. Мілі ковтає. У неї вихоплюється запитання. «Мене покарано?» «Ти про що?» «Звичайно, ні. Тоді чому я маю поводитися зі злодієм, наче він кришталева ваза?» «На війні воєн розуми беруть полонених і дістають найменші подробиці з їхньої свідомості. Чим цей злодій такий особливий?» «Нічим», – відповідає Пелегріні. «Але він стане особливим». «Не розумію. Ти й не повинна. Повір, тебе було ретельно відібрано для цього завдання. Викинаєш його як слід. І ми з твоєю подругою незабаром зустрінемо тебе тут у плоті. Мілі повертається до кімнати з ароматом троянд. Вона повільно підіймається і наливає собі ще одну склянку. Поки Мілі відсутня, ми з перганом працюємо над годинником. Точніше, вона працює, а я лише прислуговую їй руками. Очевидно, Мілі надала кораблю окремі права доступу до сенсорних систем мого тіла. Дивне відчуття, коли ти тримаєш годинника в руці, а з твоїх пальців до нього тягнуться тоненькі кванточкові зонди. Завжди їх любив. Вголос, кажу я. Годинники. Поєднання квантової заплутаності з остиляторами та механікою. Великі маленькі. Вони чудові. Угу. Підніми ближче до очей. Поки перганан аналізує пристрій, я гортає екзопам'ять у пошуках палаців пам'яті, заливаючи головний біль алкоголем. Щось мені здається, ніби я не сповна розуму. Палаци пам'яті? Комплексна система, запам'ятовування, заснована на техніці закарбування місць і образів у свідомості. Уявні локуси, де зберігаються символи, що репрезентують спогади. Використовувалася грецькими ораторами, середньовічними схоластами і культистами доби відродження. Застаріла з появою друкарства. Я роздратовано тресу годинником. Знаєш, якщо мислити логічно, то сама суть ідеї сховати речі на Марсі Полягала в тому, щоб я легко міг їх знайти. А виходить так, ніби я сам собі не дозволяю щось відшукати. Не смикайся. На Аполі Серніна теж нічого немає. Жодних згадок в екзопам'яті. Не скажу, що мене це дивує. Цікаво, чим я займався на Марсі, окрім Раймунди. Мабуть, щось крав. Мені подобається це місце. Але з огляду на мою попередню кар'єру, мені тут нема чого красти. І я б точно не став займатися гогольпіратством. Ти впевнений? Тепер поклади годинник на стіл. Звичайно впевнений. А тебе що турбує? Корабель зітхає з якимсь дивним нереалістичним звуком. Ти. Тобі, може, здається, що ти весь такий чарівний, але саме через тебе страждає моя подруга. Вона не розгадує головоломок, не організовує втеч із в'язниць. Вона навіть не справжня воїтелька. Тоді навіщо все це? Навіщо служити соборності? Навіщо взагалі хто щось робить? Усе заради когось. Але досить запитань. Я намагаюся сконцентруватися. І оні пастки в цій штуковані дуже делікатні. Гаразд. Що швидше ми розберемося з годинником, то швидше займемося цікавими справами. Я щось намацую під пальцями. Літери у слові «Тібермініль» трохи виступають над поверхнею. Ага. Ураз головоломка складається. Після втечої вісні я бачив книжку. Книжку про квіткового злодія. І назву оповідання. Шерлок Голмс приїздить запізно. Про таємний прохід, який відчинявся. Я натискаю нігтем на літеру H. Від незначного зусилля вона повертається. Так само літери R і L. Відкидається кришка годинника. Під нею фотографія чоловіка і жінки. Чоловік – це я. Молодий, чорнявий, усміхнений. У жінки рудувато-каштанне волосся і розсип веснянок на носі. «Ну привіт, Раймонду. кажу я.